cha somo la leo kinasema, je uhai aliokupa bwana unaufanyia nini uhai aliokupa bwana umeufanyia kitu gani eh, uhai ambao Mungu amekupa eh, Umeufanya umeufanyia kitu gani Emu tufungue kwa maandiko tutakwenda kwenye matayo 25 sio muda mrefu sana lakini ngoja tuirejelee kwa sababu neno Mungu Tuletei matayo 25 Tawazia msali ule Wa Tawazia 20 Matayo 25-20 anasema hivi Akaja yule alie pokea 5 Akareta taranta nyingine 5 Akisema bwana Uliweka kwangu taranta 5 Tazama taranta nyingine 5 Nilizo pata faida bwana waka akamambia vema mtuma wema, Na Mwaminifu, ulikuwa maminifu kwa machache ni juu ya mengi ingia katika furaha ya bwana wako Akaja na yule aliyepokea pokea taranta mbili Akasema bwana uliweka kwangu taranta mbili Tazama taranta nyingine mbili pat, nilizo pata faida eh, Mbili nilizopata pata faida bwana waka kama ambia vema mwema na waminifu Ulikuwa maminifu kwa machache ni juu ya mengi Ingia katika furaha ya bwana wako akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema bwana nilitambua kuwa wewe umtu mgumu wa usipo usipopanda wa kusanya usipotawanya basi ikaogopa nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi tazama unayo iliyo yako hataahitaji kuendelea zaidi nitakuja kwa undani zaidi hiyo tunaona kuna watu watatu kama mfano waliopewa talanta na bwana wao bwana nitakuja kudhibitisha ni Kristo ni Mungu Talata ni vipawa ulivyo na mimi nilivyopewa na mungu Kipawa cha kwanza tulichopewa ni uhai na haihi katika uhai tu waka, watu tulio wengi duniani na ukamilifu wa viungo unaungta mtu ana macho mawili migu miwili na mikono miwili anatembea ni mzima kasaba ni asilimia tisini tisa binadamu Labra kuna hasilimi labra moja watu mafu, Lakini bado nao wana uhai Wana talanta Ni vitu vyote vya uhai wako mbavyo mungu wadikupa Sasa swari nauliza Je Iyo talanta ya uhai Inazalisha talanta nyingine kwa ajili ya mungu wako ina, Kama umepewa talanta tatu, tano, mbili Inazalisha nyingine kama hizo Au umepewa talanta, nimepewa talanta na kuenda na kuificha katika arivi ikapata kutu Amen. Wanyata mpyo kusema. Somo kama heli halina lengo la kumuhukumu manadamu yoyote wem, Christo, na kumbwa mkuu eh. sana skiza somu usijua kujisikia unehukumuana na kumbwa yeshwa hizo. Asema si kujio kumuhumia ni mpyo yoyote na kumbwa mkuu sana skiza somu usijua kujisikia ni kukutia moyo nikukujulisha pale unajua kuna mtu mwingine ambaye hajui hata kama ni cha Mungu ambacho amepewa tarata takiwa zizae yumo tu eh anadhani kwamba ni jukumu lake kujishughulikia na kujiongoza na kujikamilisha ndicho anachokijua of course ni ujinga e, na ujinga hauna kibali mbele za Mungu lakini Mungu vile akijua kwamba tuna ujinga anatuletea waubiri anatufungulia maandiko Hili kusudi sasa asituhukumu Bali atutue katika hali ya kukumu Atutue katika hali ya kukamilika Kweo somo hili Hata kama hujawahi kumzalishia mungu kitu chochote Ukapika maesambu kata mm. Sina kitu chama Sina tarata niyo mperekea kristo Sina tarata niyo mperekea mungu Hata kama hujawahi Na tutojo kuna sio kina kitu mbacho tunadhani ni tarata Kweri ni tarata pana. Kuna vitu mingina mbazo sio tarata Heo eh. Lakini hata kama huna kitu chomzalishia Wewe Kachini Sikiliza somo Tafakari Nihamikini unawaza hata baada ya mia, miezi mitatu mitano Saba Mwaka ukawa huta tena taanta bado Bado Mungu ni mungu anayetupana nafasi wakati mingini Lakini Mungu wa ni nini Ni kusikia somo kama hili na kuanza kama kulikataa a uh a -uh, hiyo ni mbaya eh na kuanza kama kuchambua makosa ya lile somo hapana somo kama hili ningosema kweli Mungu kweli sina talanta milioni zaishi au kama talanta ni ni ka talanta kadogo ni nusu talanta ulinipa talanta mimi nikakuletea senti eh hapo kidogo eh, lakini tunapo, enda tukaanza kama vile a Haa, ah, ili somo, ili wakwa, apana mungu haukumu mtu, lakini tunapoanza anza kukata. Kwa soo, manza wakupona ni kusikiliza. Ii, kusudi, tupone, tunasikiliza. Pibini na imani huja kwa jinsi ya kusikia. Huwezi ukawa na imani, na kufanya. pasipo imani, ayuwezi kani kumpendeza mungu. Eh, huwezi ukawa na imani, huwezi kumpendeza mungu bila imani, na na imani bila kusikia. Na kusikia ni kusikia nino la kristo. Eh. ili neno limetoka kwenye kinywa cha Kristo mimi nafanya kulinukuru Amen kwa hiyo somo hili halina lengo la la kumhukumu wanadamu ni kumtia nguvu ni kum wakati mwingine tunakuwa tume Zembea, zembea, au kutu kufahamu ni kumfamisha ni kujulisha Ndiyo bapenze ya mbun e. Kwa hiyo, maisha yako ni talad Ni kitu cha thamana Ndiyo sababu Katika vizu wa mbavu mungu alikuwa meweka kama Sheria kubwa sana, kubwa mpaka leo Ni mtu atakai ondoa wa mtu mingini ndipo yagosema na yeye ya anatakiwa uhai wake ondolewe ni, a, ni athabu, alikuwa anapewa adhabu ya ma, ya kifo kwa sababu yuko anaharibu tarata ya Mungu Mungu aliyoyeka dunia sasa ule uhai unaona kwamba Mungu anaupa uzito mpaka na utungia sheria kwamba usiondolwe na mtu yote yule hata kama ni kichanga tumboni wale wanawake na na, na, na mara yao ambao wanaoa watoto tumboni bado ile ni ni, athabu, ni dhambi ya mauaji kule kutoa mimba ni kuwa kwa hiyo ni viungoembe uhai Kina moyo, unadunda, kina dami, nazunguka, kire kichanga, kire choko tumboni eh, Bibi na sema, anamambia, eh, eh, eh, anamambia, Jeremia eh, na sema, kablasi ya kuhumba, nilikuwa na makusuli we. na eh, wewe Wewe, uhayu lio pewa wewe, na mimi ni lio pewa eh, Na uzima wa viungo, na ukamilifu wa viungo Bibi na sema, ni talanta talanta ni nini? Tana tana nenda kwenye shona kituo kama feather nenda ka, kwa na alunga nyingine ni kwa lugha eh, King James alitumia talent talent inenda kama anisha vipawa vipaji eh eh mtana kipawa cha kipaji habari cha kuimba na, na vitu njini nenda mbavo sio vipaji kama vipaji Lakini ni vitu dhidi ya kwa mungu moja po kwa ni high mungu anasema hiyo vitu ametupa ili kusudi vitu mikae kuzaliisha eh Na akatupa mfano wa watu aliye By the way hatupewi kiwango kinachoningana cha vipawa na talanta. Eh. Mtu mwingine anaweza apewa kipawa labda au bana hata hizo elimu za dunia. Kuna watu wengine wazopata anapata herimu kwa ajili ya ajitumikie yeye mwenyewe. Na kuhakishia nina hizi mtu ambaye amesoma amepata degree ambao ndio leo hii hamtaki Mungu. Usomini watu wanaujaabudu wa, wa, wa, wa maabudu Mungu. Angegeuka, haka mtumikia mungu, haka mtumikia mungu kwa vipawa, na vyu wangu vikuba kuliko yuli ambaye hakuipata hata yu eliu. Kwa soo na ni kipawa hii. Wewe unatuko jikuto umepawa vitano, umepawa vitano, umepawa viwili. Sasa mungu anasema, kila kipawa, kizarishe kipawa. Kila kipawa kizarishe. Kwa vano, tuwae tuto kipawa chakwaza. Kipawa chakwaza, tuwa kipawa ni kufulifa neno na mungu. Unatakiuwa na wewe, hicho kipawa, ito pewa, ito, cha kufundisha neno wa mungu na uwe ulifundisha kwa watu wangene injiri kwa watu wa siwisiki eh. mungu wa natutaki eh. mtu alifundishwa kufundisha ee eh. eh. talanta uzat, talanta tumeona kwamba mwenye tano alizaa tano mwenye mbila kaza na sio usomo la leo kwa soo wiki jato kuenda kwenyeo mambo kwa undani, wiki ziyazo, toko kwenye matoa yoshina eh, eh. Ilapatika pia kwenye luka kumila tisa Lakini tutaona pia kwamba Mungu hahesabu idadi ya vitu tunavu mpelekea Aa, Anahesabu Umezanisha marangapi kiasi ya licho Kwa kufaru kama mekupa kumi Ukamuletea nane e, Tuchukula mekupa tano ukamuletea nane Mwingine kapewa mbili Kwa kufaru huyu wa tano kumi jumla alikuwa na tano akaongeza tano akampelekea bwana wake. By the way wewe ni kuambia watu wengine wanazalisha vipawa kwa ajili ya matumizi yao. Yaani ile faida yake badala kupelekwa kwa Kristo na kutumiwa kwa Eh. Watu wengine walishapata ile elimu ambayo angeza kuitumia kuhubiri nero la Mungu na kufahamu mambo ya Mungu na kuwahikishia wengine. Yeye naenda kazi yake ni kupata fedha na utajiri na magari na nini. Hawe. Yani anazalisha anazalisha talanta lakini anazira hasi peki kwa bwana ana E, sasa kwa vile mtu amepewa atalanta tano umepewa labda kipawa labda cha fahamu aneno la Mungu ukapewa kipawa labda cha wokovu wokovu ni kipawa Mungu ana labda amekupa vitano ukamrudishia vinane manake ume, umepata faida vitatu mwingine akapewa viwili tu akamrudishia viwanne manake Ka, kazalisha mara miyamoja Kwa soo, kama mbili kwena nne Manake ka, kafanya mara mbili Hasilimia miyamoja wa mara mbili Mara nyingi Kuningana neno wa mungu Huyo aliepewa kidogo kazalisha mara mbili zaidi Anapata sifa kuliko yule Alie na jumla kubwa Kwa kwa ungeza 3 Tu wakata likuwa na 5 Manake kuna vitu vingine vingi hafi kuzalisha chochote eh. Huyo Biblia nasema aliepewa vingi Kwake vingi vtadaia Ukipewa tano, uzurudishe 3. Rudisha tano nyingine. Eh. Sasa tutakuja manake ilikuwa bado ni hoja jumla. Kisha tutaenda kwenye vitu kimoja baada ya kingine, mfano baada ya mfano. Eh. Mungu amekupa wakovu. Amenipa uokovu. Tuna jukumu la kujiongeza kama tulivyopewa talanta na kipawa kikubwa kabisa cha wakovu na sisi tutoe wokovu kwa watu wengine mm -hmm. eh unawezekana ukao kufanya au ulishafanya lakini maadam bado uko jitahidi wokovu uliopewa uzae talanta nyingine ya wokovu kwa watu wengine eh kweli Imi ni mzazi yupi ambaye anatamani hamezaa watoto wake alafu aone wale watoto hawazai watoto yaani kizazi kishie kwa watoto waki Ata, Mzazi atafraya Mzazi wetu ni mungu Mungu amekuzaa ha, Umezaliwa katika neno la mungu katika wakovu, Alafu naishia pale hakuna kizazi kinachoendelea wendelea Manake ufalu umefitinika ume, ume umekufa Mungu anataka kizazi kizazi kizazi mokovu wa mzai mokovu eh? Ni sababu tunaperekea njia, sikuza njia moja. Ni sababu tunapewa riha bali. Ni sababu katika mguu tunayekuwa dipoindi vya maana ya ukovu na kuvirusha. Ni nayo kama ujapata na faasi usijihu kidogo usijihu kumu ustoka bana ukumu, lakini ni mombemngo, mngo na umba na mimi, unipena. Badoi, tunayogona pi ya kuamba na nitaireza maana ya ku, jesho kumomba mungu kusudi. Guanyi kufanya vitu vya mombemngo, mngo Na Mwiki kipawa unipe uwezo wa kuzalisha. Kuzalisha kipawa kizali kipawa kingi. Mume mume. Mw. Ukimwomba Mungu mara kwanza kwao hajajibu fanya tena mpaka atakapofanya atakapofanya. Hilo ni moja. <tos> Lakini pia sio muda wote ambapo Mungu mara nyingi hahesabu kitu tulichozalisha. Nitakuja kuliona, taja kunaona kwenye kipengele cha Mungu huwa hahesabu kwa sababu Biblia inasema sisi tunapanda lakini kuza ni Mungu. Eh. Kwa hiyo hahesabu idadi jumla uliotoa au ni anaangalia bidii ulioweka Kwa sababu mfano ni kama mtu kwenda shambani ukapanda mbegu, kalima shamba, ukataka kuvuna. Na kwa kisho kazi ya mkulima ambayo ndio wewe na mimi mtenda kazi mtumwa wa ni kule kuliandaa shamba na kuweka vitu lakini Mahindi ya taota hayata ota Mvuwa itanyesha haitanyesha Upepo hauta angusha hauta angusha Na nini uwa siyo kazi yako ni kazi ya mungu Kwa hiyo mungu, e, mungu mananiga naangalia bidigani tulio weka Haangali ni mazao ngapi tulioleta, Hasa hiyo no picha kumba ya, ya, ya uzalishaji kwa uzalishia mungu faida. Sasa hawa Haliwa wapa biyashara hawa Haliwa wapa talanta Ijo kipengele cha uzalishaji ulienda vizuri au haujaenda vizuri hajakiongelea kinaongelewa kwenye biblia maeneo mengine mengi tu hapa ameangalia tu moja kwa moja mazao yale matokeo lakini kwa sehemu kubwa anatoyaona so, kwenye pokoto nyingi, ya kwanza na sehemu nyingine nyingine tutaiona leo le kwamba Mungu hahesabu umezalisha au hujazalisha anahesabu anaangalia ile toil inaitwa mahangaiko yako umehangaika kiasi gani katika kazi yake eh unaweza mfano kuna watu kwa imatayo shina mbili Waende kuwaita watu waliokome alikuwa kwenye arusi Walifanikiwa walirudi mikono mitupu Walirudi mikono mitupu ndio sio Kwani mungu wangeza kwa hukumu Kwamba mbona mirudi bila watu Hana Lakini aliwasifu wanasifika kwa sababu Walienda wakafanya kazi yao kwa waminifu nasa matokeo yakawa kawa ndio au sio Sio kazi yao kazi ya Na wale wenye waliwali wali. Kwa hiyo vyote viwili tuviangalie Lakini mara nyingi Mungu ni mamilifu Akikupa talanta Ata na mazingira ili kusudi hile talanta izae Mungu siyo dharimu Kiasi kwamba akutege amekupa mi talanta labla kumi Alafu yote inapuena kuzarisha haizae Mazingira mvua hazinyeshi Kuna e, tokea mafrico Labla vitu vyote Jua linawaka kabisa linaharimu Linakausha apana e, Kwa hiyo mara nyingi mungu Japo Japo Anae ni niyeye Na, na anae toa ni niyeye Kazi yako ni kufihangaikia vile vipawa vezu kuzaa Lakine anae Ivisha Anae toa matokeo Kwa kwa hida inabako inikono ya mogu mw. eh, toka hapo Ukamupa mtu jilani yako injiri Ukajalibu kufaja midia kumsaidia Na kuwapa mifano mizuri Bada wasike uke Kwa mfalu tumekua tunofanya kazi ya kubiri injiri Kwa mda miaka mingi hapo Lakini matokeo sioma kubwa Sioma mabaya Wewe hazu da kwa hilo hata kidogo. Eh. Eh mwanangu kama hili kwa sana unaena maneno ya Mungu mara nyingi lakini sio wengi wanaokuweza kuyapokea. Hiyo sio kazi yangu wala wala Hmm. Yaani hata kitokea kwamba nikaacha kuongea nikasauti zizi zikasimama. Bado siombee Mungu atokea lakini bado sio kazi yangu. Eh? dio kazi yako. Kwa hiyo lakini Kwa waya tuulizane maswali. Pamoja na hayo, kabla mimi kusudi tuweze kwenda vizuri lazima tutafakari tulipo anguka. Ni vizuri mara kwanza, okay, ni vizuri tuangalie lakini Tuangalia na tulikotoka. Tuliko tuliko kishapita, tumepapita vizuri kiasi gani? Je, tulipo papita tulikosea lusudi tunapoenda tusikosee? Tujiulize, leo hii kuna Wakristo wengi hana na nitoe niombe dada ni, su hana tofauti na na na muombe na nyati na simba na mnyama wote wa porini ambaye akiamka asubuhi mnyama wa porini kazi yake kubwa kabisa ni kusaka chakula Bas kama ni nyati au ni ngombe ni kushinda na kusanya miti na majani anajaza kwenye kibofu kitumbo chake eh right kama ni simba ni nini anashinda na winda ili kusudi tu ajaze No maisha yake asubuhi mpaka jioni miaka yote wakayoaki. wa uhai wake wakristo wa leo na kuomba we mchristo inawezekana ujawahi sio mapenzi ya Mungu wala sio makusudia ya Mungu uweze kwa ajili ya kulijaza tu tumbo lako na mafanikio yako hapana Mungu wana kutaka uzalishe tarato mpelekee yeye mm -hmm. eh, ni eh ile wewe umeamka ndoo waanza kutafuta safari za ofisini yani mafanikio yako ni safari ulizoenda nilikuwa dodoma nilikuwa mwanza nilikuwa south africa eh nimetoka nimepata sijidi degree ngapi nimetoka nimepata cheo nimepata appointment yo terrible na nini biashara zako nimeanzisha duka si dar es salaam ni jingine morogoro na sawa vyote hivyo fanya lakini Tadiulize kuna tarata zipi unafanya mungu. Au unajukusanya kwenye tumbo tumbola. Batewa hivyo vitu vio tuta vyato. Talanta tunazo mzali shia kristo. Tutakutana nazo katika uzima wa milele. Eh. Kwele kabisa. Na ya mkini hata hivyo vitu tuvio na vyoduniani. Nishalakufunisha. Vitu vingi duniani tuvio. Kwa hivyo vitu vio te, tuta vyato ya duniani. Lakini unao uwezo kuvitanguliza mbele kwa kutana na vyombele. e unaweza kukutana nazo mbele kwenye uzima ujao kweli kabisa kwa sana ah sina muda wa huko lakini kazi yoyote bidii yoyote gharama yoyote ili kusudi kazi ya Mungu itendeke kazi ipi ya Mungu wokovu hebu injili ya kweli hubiriwe Walio koka wakuwa kiroho kuna gharama zinatumika kwa mfano hata tulipo Wazuka zima kwamba tumekuzanyika tu hivi hivi hapa kuna gharama zinatumika kwa mfano mtu kitokeo kama husisha kwenye hii gharama hii ya hapa kazi ya mungu inafanyika na watu wanaenda kuokolewa injili inatokea hapa hivyo ni mambo ambavyo ni vya duniani tulivisaka kwa masaa ya duniani lakini hizi gharama hizi nozo ziona ziko hapa ukienda kwenye uzima wa unakutana nazo Zinatangulia mbengi mm -hmm. eh. Lakini zile hera ulizo wa moka Tunza kwenye banki yako na nini Unaziacha kwenye hile banki Na wakati mwingine kama hukutoa tarifa ya ulifi Zinaliwa na banki wa, wa, Banki wanakula hera za ulifi njiki za watu Unokuta mtu anacounti Yasiri, milioni yamsini, miau ni mamoja Anaondoka Inakai, inakai, inakai, inakaba Wadai, wanapiga maesabu, wanareconcili unakuta tu watu wa banki Wananenepa vitamitu, wananawiri Kumbe, wanakula ulisi za watu. Kibao. Kini, tunaweza, tukatanguliza talata, tukakutananazo kwenye usi maamiri. Nani, njia zuli sana. Kwa mfano, yeso anasema, mtu yoyota atakane mpa, hata kikombe chamaji ya baridi, ye, huyu alie mdogo, kwa ajiri, kwa sababu ni muamini wangu. Sio kila mtu, na wengine wapera kini, kwa sababu ni muanafuzi wangu. Anasema, kamwe haitampungukia thawabu yake kule katika uzima wa milele. Kwa hiyo unaweza ukatoa kikombe cha baridi ukaje kukutana nacho kwenye uzima wa na ndivyo hivyo. Na Mungu atoe mara moja, atoe mara mbili, mara dufu, mara mara mia moja. Eh. Kwa hiyo tusiwe wale wa Kristo wa mbao hawana tofauti na na, na na ngombe na na nyati ambao wanataka kujaza matumbo yao, Masai shirini na 28. Zama nyati yana kula masaa shina manda kwa sabo masaa kumi na mauiri yako yana tu yana ingiza vyako kula tu vo masaa kumi usiku haya sinzi yana na cheua. wa <tos> nivu mu Christ ali ulogizo hinki ni halali mpaga satan usiku. sa anane eh hey. no Haina faida okay unaweza ukachukizwa na, na fundisho hili naisha sema kwamba usiku kumiwe lakini utaku micheu bila sababu ya pusinge Kwa sababu né para o nosso mate nem me quase adoei ano quase babu nem na eh se wambi eu ninha mambo muda na je ya siku za jumamosi kwa mfano siku ambapo watu wengi wako free free hawana wengi hawani kwenye labda ma, majukumu ya utumishi wa umma binafsi na nini utatuni siku kama au jumapili unakutom watu ni pesi kuwahi kwenye viwanja kwenda kula na kushiba kuzunguka barabara nenda beach ukutana watu wameja, hata siku hata moja Haliwahi, hata siku moja, nini mkrisu anajua anachokifanya. Haliwahi kutumia hata mdawake kwa ajili ya kazi ya mungu. Je, hile bichi utakutana nayo kupote pale mbinguni. Hapana. Basi chaguwa siku moja nenda hiyo bichi siku nyingine. Mtafute mtumishi wa mungu, mshirikiane, mpereke, mkafane kazi ya mungu. Muka tangulize, nani, na itanatazenu kwenye uzima mirene. Mta kutana nazo. Amen. Amen. Eh. jee mimi na wewe tume nini kristo kama bado au kama kidogo ungeza bidini ungeza bidini mzalishia mimi eh. hata kuja kanisani kwa waminifu Nika, ni, ni, ni talanta ni, ni, ni, ni, ni, ni vitu tunamukrishia kuna mkristo mingine anakuja kanisani reo kesho msikinyengine hati yani hana hana ratiba na mambo ya Makini katika kutii kazi ya Mungu eh katika ibada na mambo mengine. Hem katika hoja kadhaa kadhaa sasa nimechukua muda mrefu kufafanua hii kutangul, kutangulizwa hii. Nimegusa wokovu nimegusa mdaa nimegusa uzima wa viungo tulivyowanavyo nimegusa eh muda kama yote hayo ni nikalinganisha ni, ni, ni na wanyama ambao hawana wajibu kwa Mungu wao. Muda wao ni kwa ajili ya matumizi yao. ukiona muda wako wote unaotumia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa faida yako peke yako Kuna kazi ya Mungu unayofanya sio kwenda mbele usiji unaenda kuimba unafanya nini kazi ya kwanza ya Mungu kubwa ni kupeleka watu kwenye uzima wa Kwa kutoka kutoka katika jehanamu kutoka kwenye giza na katika nuru ya Kristo eh na ku, na kuwa sehemu ya njiri yani kufanya neno la Mungu hili lilo na walimwangu liweze kusikikwa kusikiwa na walimwangu hizo ni kazi muhimu za Mungu sio sio kwa kama Talata pare mtu kama rozimuhando. Hana talata yote ine. wanadamu. Wakifa duniani kwenye maburudiko yale. Unu, ta, nani yake. Tawabiaka isha imaliza. Sifa alizo, alizo zipata duniani. Ndiyo talata yake. Ndiyo maliko yake ya mefia, hapo. Kwa sawa zikuwa na mabrudisha wanadamu. Nabrudisha sherehezao za usiku. walizovaa uchi. Mahali tumefika Sini ya aruzi maando Wee, hiyo Ile sifa wanayo kupanio Sawabu yako Kwa sawabu umewatia moyo Waini wakavaye uchi usiku Wakati nusu Nusuuchi siu uchi Wakati kwenye arusi Wanaita za kristo Imi mba ya duniani Imi vitu mingine, Unaweza usiwe na uwakia sana Kama vina taranta wa vina Vina taranta na uwakia Lakini kuna taranta bazo nzito. Hata kwenye karata karata za kuna magarasa ya kuna zile zinaitwa mali. Eh ukiweka bibi na bwana zao. Ni vile vitu vizito. Njiri inayo inayoookoa, kupelekea watu injili. Watu wakalijua, Wakarikiri jina la Yesu Kristo, hizo ndizo mali. Hizo ndio talanta zenye uzito muzito. Ni hazina yaani uh, hazina uh, hazina mizani ni nzito sana. Eh Sasa tuje katike baadhi ya hoje, kufufanua fanua ya mamu Hoje ya kwazi ipo siku ya kutuwa hisabu. Kama tulivu una kwamba hawa, watu rikuwa nerea ufanya biashara, Riepe wa tano, tatu, mbili, moja Walikuwa naneena shuguri zao Lakini kuna siku, ile shuguri taisha Sasa, mtu anaenda kukutana na nani? Na, buwana waki ambaye na mdaima Muda Mda uliopewa kama wa mungu Unao amepewa miaka 80 duniani 70, 60, 90, 100. Mia Nia yote hakuna kitu kichotote alichomtendea Mungu wake. Kama alienda kanisani alienda kukejerekejeeni na kuonekana na kutoka. Au ananyua katika makaniza ambayo kazi yake ni, ni ni mafundisho ya wanadamu. Eh wako kwenye kamati, wako kwenye jumuiya na vitu, Lakini vitu vya kibinadamu. Vile vyote navyo sahabi yaka meesha yipata duniani hama sifa zile wanazomu lakini tutunasema kumpa mtu kubeba kazi ya wakovu wa Kristo, wale watu wanaofanya jumuhia wanahubili njiri ya wakovu ni jumuiya ya kijamii tu, ya mkini haina ubaya lakini samani yake yana ni magarasa ya naishia hapa nikarata ukiziangalia lakini haziri, haziriti mali yoyote haziriti talanta, hazizarisha kwa kwa hiyo kuna siku ya kutoa hesabu. Siku, okay manake nini, uhai tulio pewa masaya nao pita, siku sinazo pita miaka na miaka, hicho nukipinda watu munga metupa atalanta, tuko tunazitumia, metupa atalanta ya uhai na nini. Sasa kuna siku, ule uhai utatakiwa ukome, tuende tukatoe hesabu ya uhai tulio pewa. Kuna siku ya kutoa uhai. Kuna siku ya kutoa uhai. Kuna siku ya kutoa hesabu si uhai. Tuende katika kitabu cha wakutoa kwa wapili, tuende halaka kutoa wakati mwingine hazinasema ama naiko wazi wazi kweli wazi wazi lakini wewe tu, tu, tujaribu kuikazia kwa maandiko kweli wanadamu haishi milele kuna wakati atasimama mbele ya Mungu wake kutoa hesabu na tulishasema kuna kuna kuna zinaitwa hukumu za Mungu kuna hukumu mbili una hukumu moja nzuri kiasi yake ambayo haitishi inaitwa hukumu ya Kristo ya watu walioamini Kristo Eh hapo ndo siku ya kutoa zawadi. Ndio hii tunayoiona ya tarata hii. Eh njoo mtumwa mwema, njoo mtumwa mwema. Alafu kuna na ile hukumu ya wanadamu wote ya, ya Mungu Baba mwenyewe, kiti cheupe cha Mungu Baba. Zote ziko katika itabu cha ufunuo na sehemu nyingi nyingine nyingine. Ufunuo mlango wa 20 pa. Eh. Lakini tuanze na hii ya mara nyingi tunapohubiri, nikudai mnielewe, tunalenga sana kwenye Mkristo. Tunapobereka injili mitaani yeah. hatutafutiwa Kristo, tunatafuta wasioamini Kristo. waamwamini. Lakini tukishaingia kanisani, Tunarenga wale walio kisha waamini waweze kukua, waweze kuzaa. Kwa hiyo lengo la somo hili ninamwangalia sana aliyem Kristo na hata asiyem Kristo akisudia tamani au apate sababu ya kumtafuta Kristo au ya kumsikia Kristo. Kwa sababu so, Kristo na anakutafuta. Wewe humtafuti. Sasa usoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango wa ile kile kiti kinaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Amacho ni jina la hukumu lakini kimsingi siyo hukumu kwa maana kwamba ni, ni hukumu hawa Hawatu ha, ha, ha, hakuna atakaye tumba kwenye jana ya moto mbele ya Kristo kwa nini kwa sababu ni watu walioamini hao watu walishaoondolewa dhambi walishaoondolewa adhabu wa nasema wala haingii hukumu Kristo anaweza akasema mtu hata ingia hukumuni alafu baadaye akasema ana kupeleka kwenye hukumu atakuwa ni Kristo hata mwanadamu angekuwa mwanadamu tukisema amedangai. jesi zaidi sana Kristo msema ana muungu katika mwili menyewe kuna ina kweli Biblia nasema, katika kitabu cha Korinto wa 2:5 mstari ule wa kumi, nasema, Nasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha kristo. Hiki sio cha mungu baba. Hiki ni cha kristo na wa kristo. Wale wasio husika na kristo hawata kuwepo hapa. Kuwezu kaenda kwenye hukumu. Kwa fana suwezu hapa nikenda kwenye mahakama ya Kenya. Haini husu. Kwa hiyo mahakama ya kristo inashugulika na wa kristo. Na ha, mta kisha hito mkristo haliya mamini kristo. Ni mtu yule ambaye Hamesha ondolea, hati, ondolea hatia Sana sana hapa Ni kupewa mijitu e, Umemtumia umemfanyeni yeah. ni kristo Unapasama sasa manake ni Manake ni kwamba Kristo uh, amekupa Wakovu Anataka siku atakapo kuita Kwenye iki kiti cha okumu Umuambia kristo Umenipa wakovu Ukanipa wakovu Wabla watu watano kwenye mbangu. angalia nimekuletia na watu wengine watano wanje, wa nje ambao nao wameokoka pamoja na mimi je hapo ulipo kuna watu wangapi tumpelekea kristo tuseme a huyu anajipenda mimi watu wengi mm. eh hey, na ma kubwa sana Zuma, basi ni nijisifu njiri kidogo. Ili kusudi nikutie wivu tushirikiane. Lakini sio lazima mimi ambaye nilikuwa peke yangu. Nilienda na watu wengine wakati napeleka njiri sikwenda peke. Ungenituma peke yangu nisingeenda. Kwa hiyo yule ambaye tulikuwa wote, bwana anasema tutagawana zile thawabu. Eh? Mnagawana? Eh? Kwani niulize. shambani huwa Baba mwenye, mwenye shamba peke yake na watoto wanaenda Kwa hana ya nai kuja kula ele mavuna Nakula baba, baba Hata wale walio kwa nyumbani wake Wanakula pamoja nai e. Kwa hiyo Kama uliambatana na na muhubiri wanjiri Mtaari Wale watu wote zile roho zile okolewa Ile thawabu Mtaipokea wote Na usipo kuwa makini Unauzuko kuta wale watu Walio kuwa wasaidizi ndio wanapokea zaidi Eh. Kuto tegemea na utayari wake katika moyo wake. Na kuhakikishia hii nimeishaifanya utafiti wa kimaandiko na ni kweli. Kuna wakristo wa kawaida wengi watakao kalishwa kwenye viti vya juu kwa Kristo wakati wanaojiita wachungaji, tena ambao si wachungaji wa ovu wa ovu tu, lakini wachungaji wakawa wako chini kuliko wakristo wa kawaida. Kweli kabiso. Ngoja ni kuulize swali dogo. Unadhani mtu kama Sara wake Ibrahim Kuna anathawabu Kwa Kristo hana thawabu anazo hana anazo Kwa sababu alimwezesha Ibrahimu Kufanya kazi ya mungu Ya im, kuwa baba wa imani Angekutana na mke kama wa rutu Ibrahimu angekua kama rutu na e Kwa yuzile thawabu za Ibrahimu Wana zikamu Gawana pasu pasu Na Sara Sara hatu umone Hakitoka nani ya ile nyumba Kena mitahani kuenda kufanya kazi ya njiri Lakini alifanya ile nyumba Ibrahimu uweza kuwa ni Kituo cha njiri Amen Kwaza tafta kitu Kanya zamani mbele za mungu Sio razima uwe siji umechunga Kandisa usufanya niyapana Lakini Watu wote Mungu katupa nini? Katupa neno la Mungu liko hapa Biblia ya Kiswahili. Katupa na kinywa cha kunena, katupa na akili za kushika ile mistari. Kuna kuna kisingizio cha kutotaka kujificha nyuma ya mhubiri mwingine. Unajikumbua wewe mwenyewe kwenda kuhubiri vile vile. Kama una uwezo kufanya kitu fulani kifanye. Kwa hiyo imetupasa kudhihirishwa sisi sote mbele ya kiti chakumu hukumu cha Kristo. Koin 2:15 10 unasema. Ya pili ni si kwa nini sisoge haraka. Tueleke tukao kwenye kanitora ya pili tena kwa kanitora ya kwanza. Hii misali ni mizito, mizito. inapokuja kwenye habari ya hizi talanta na na, na na na kupata eh, na kupata eh, thawabu zile za Kristo. Kwa kanitora ya kwanza mlango wa tatu kuna misali mizito mizito, mizito mizito kwenye mlango wa tatu pale mizito kweli kweli kwenye, kwenye ile naweza kusema ndio mizito kuliko yote kwenye, kwenye, kwenye hizi habari. Eh anasema tuanzie msairo la 14 tatu Yaani wameitoka nyuma akionasema kuna Apoloni mtendakazi, kuna Paulo, kuna Kefa, kuna nini? Aina, anasema hakuna tofauti. K kazi yetu kila mtu bidii yake, kila mtu atavuna, haijalishi. Yaani sio kusema mba, Paulo ndo peke yake, Kefa asivune, Petro. Lakini anaenda mbele, anaifika sehemu sasa kwa kristo wote na mimi na wewe. Anasema msairo wa Anasema maana Siko ire itadhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto na ule moto usio moto wa jehanamu wa kuchoma waovu, wa huni moto wa Mungu wa kazi tulizo zinausto gani? Je ni, ni chuma au ni karatasi? Au ni nini? Mimi ni viuzi uzi tu au ni, ni, ni, ni majani majani? Nasema eh. hivi na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani imezaa tani tangapi kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu kwa hiyo kuna siku ya Mungu kuja kujaribu Kristo kuja kujaribu hii ni ile ni hukumu ya Kristo hii si hukumu ya Mungu by the way siku ya hukumu ya Mungu kwa ulimwengu atakuwa aangalia kazi za mtu atakuwa ya dhambi za mtu basi Kwa sababu kwa kristo, dami haziangaliu zisha futu. Anasema, dami zangu, zenu zote ni mezitupa nyuma ya kisogo changu. E. Kwa hatakuwa na shugulika na kazi, samani ya matokeo, taranto, umezalisha ngapi. Ni hilo hatakuwa naangalia kristo. Lakini mongu, hatakuwa naangalia, ni nana ya naenda minguni, ni nana ya naenda utoni. Na pibini anasema, kwa vile hawa wakwanza, hatakuwa mesha kutana na kristo kwenye kiti, chake na anasema ndio ufufuo wa kwanza anasema heli wale ambao wataokuwa kwenye ufufuo wa kwanza kwa sababu ufufuo wa pili mauti ya haina kazi juu yao kwa sababu tayari waishatoka wako kwa Kristo kwa hiyo hawahusiki na hii ya watu wote na ndana nielewe naende katika kitabu cha ufunuzi mlango wa kwa hiyo tunasema kwamba kazi ya mtu itajaribiwa kwa moto Na zani ni luga ya taswila Ayo inezika maanisha maana halisi Kwamba ni moto kweli kweli Lakini anatoa kusema kwamba kazi zetu Zita perewa katika chujio Katika mizani Katika moto zijaribiwe e, Kwa fana anasema, anasema, anasema Kazi ya mtu kikiteketea Atapata hasara Ira yeye mwenyewe Atawakorewa lakini ni kama kwa moto Ana sema kwamba kama una ambayo haina samani imeteketea bado utakuwa umeokoka kwa sababu tumesha sema kwamba hawa watu haingii haingii kwenye hukumu ni chaisho la kusema sina amesema hawa haja sema hakuna tatizo eh lakini um bado natamani nieleweshe hii hoja usifanye kwa ajili ya kutafuta thawabu thawabu ni matokeo fanya kwa ajili ya kumfurahisha Kristo Mungu wako basi i haina tofauti Na matamu langu wa shirini Tupokuwa tobili pare unakumbuka kuna Mta likuwa na shamba kajiri wa kulima Vibarua, ngine saa kumuna mbili Ngine saa, saa tatu asubuhi subuhi Ngine saa sita, ngine saa kenda Ngine saa kumuna moja Wengi walikuwa, wale wa saa tatu na kuendelea walienda Wale hasa wa saa sita Wa mchana mchana Hawa kuwa wanaenda kutafuta Tawabu, tutalipu wa ah Walikuwa naenda tu, ini mnadi Wasishinde bila kufanya Yani Walimachia yunye mwenye shamba amue kinacho wastahini. Hei mnena mungu. Tawabu ata kupangia. Na ukiwa unafanya kazi unanzo kusema. Hm, sasa hivi nimeesha fikisha watu ngapi. Hivi wameesha fikisha hamsini. Nimeesha wapa njiri wameokolewa. He. Utokuta kidogo huna tufauti na wale watu waasubui. Wa Ambao waliripa tu kidogo kidogo. Wewe mfanyye mungu bila kujua kwamba. Usiansa kusema. Ah nime mfanyia mungu huni maka sasa wakumi. Umetosha. Ah ah wefanyaku. aka musho wa eh musho wa se utakapo fika u ni furaha a a re eh Kwa yao uzitaftete mi maingi kwenye ukweli si esabu kazi na kwa kwa mungwa kutodai anawekeza nini na na wakezani tu shauku niganisha i u i i pumzi tunayepumua kena kuinunua oxygeni pare ospitali nyingi free wara ukio melela usiku asubuhi Lakini hata kama nakupa na nipa na naopa na waovu na wabaya Bado ananasawabu juu yake Sasa hiyo tumfanyie yeye Hata tuwe sabia jumla ya majibu na malipo na Nathawabu na, na, na, na zake hey. Paro anasema katika kitabu ya Timotheo Sitafungua pari msutani marufu Timotheo wapini mlangu wa nena sasa wa saba anasema Anasema ni mevipiga vitra virivyo vizuli mwendo nimeumaliza imani nimeilinda siko naatafuta mstaari mbele ni anaenea sema baada ya hapo nimewekewa taji taji ya haki jina jingine la thawabu malipo ya Mungu kazi ya Mungu ni mataji twende kufinisha somo la mataji kuna mataji kama matano tuliona tajira furaha tajira utu tajira siro haribika tajira uzima eh Taji, mataaji yale Ndiyo jina chingini la thawamuza mulu Ndo pale halipu ambiwa Vema mtuma muema Ingia katika E, eh, furaha ya buwana wako Katika furaha E eh. Leo hii, ukiishi katika dunia Ya leo, kuna matu Wana vieo Ngini na kuwa ni kiongozi mkuu mkoa, Ngini mkua ulaya, ngini ni waziri Ngini ni waziri tangia na miaka ishirini Mpaka na fikisha miaka msini, adiawe kuachia E Anabadilika, badilika tuwa natoka Kumaja kuna kingine na nini Wale watu, wana, wana, anafasi kubwa wana, wana, wana enjoy maisha Kuhusu kwa nganisha nakapuku maananchu wakawaida Lakini, hizo ni thawabu Ni, ni viti Ni mataji ya duniani ya haribika Kristo atatufuwa Harisha mataji ya siyo Haribika Ya siyo na muisho mm -hmm. E, eh, semu ngana sewa Nenda ukawe mkuu katika miji saba, ame katika miji kumi Eh wamsomo kwa nyema. Somo kama hili hapo tipo ofungua kwa Mathayo 25. Luka naisemwa kwa Mathayo Luka 19. Ana ya kusema kwamba ingia katika fraha ya Bwana wako, anasema "Vema mtume mema, nilikupa talanta 10, kuwa mkuu juu ya talanta 10." Na mimi na 10. Eh. Biblia inasema pamoja na Kristo. Eh, na kuomba Wewe manadamu ambaye pumizi zako zinakata kama zangu wakati fani eh, Na hat, hata Angalia kwamba umesoma ujasoma Siji ulishawa ikua kiogozi We apana utawala Wa kristo wa minguni hauta Angalia tabia zetu za duniani za kabla Hata kidoga ina E Unawezi ukawa ndo ulikuwa manaichi mdogo kabisa kulikuwa hote kwenye mfalme Hapa duniani ukawa ndo kiongozi uampaka maraisi dunia hii Ukawa ndo mkuu wao Kama watapenya wakafika kwenye mfalme wa kristu Kama watapenya We, Anasema wakwazo atakuwa mwisho Wamwisho atakuwa kwanza Ndiyo tasira yake Amen tena katika hoja nyingine Nilifikilize hoja nifukio Ili somo ni naenda kwaendelea zaidi nini By the way, leo tumeanza masomo Ambawe hatu kwa tume Nakumika tumeanza masomo ya familia Tuisoma masomo kumina za moji Kwa ni kwa nishazo ya kufundisha familia Kwa hiyo nimeru, kurudu kwa masomo ya kawaida Kwa tumingino jikuta, onezo kwaenda sana Kwa sababu na munda mune Friko siyagusa ili eneo eh. um. mm. Haa ah, mambo ni manu Ili somo nitariendeleza Wike ijayao Eh. Uh, ah. Uh, kwa leo tuta tutalifundia hapa. Tufungia hapa hili somo. Somo ndio kama kuna vitu vingi, kuna pembeje nyingi ambavyo ni kikimbizana havitaeleweka. Uh, kwa hiyo nilikuwa nimepanga nisome tulifundishe leo liishe. Hii ni kwa sababu mifano inakuwa mingi na na marejea masomo misali mingi ambayo iko ya panga inapuja e, lakini yote katika yote tumejifunza kwamba Mungu ametupa talanta za uhai. E, lakini talanta kubwa kabisa, talanta kubwa naanza kusema kubwa kuliko zote kabisa ni nini? Ni talanta za mwili wako na roho yako. Eh hivi vitu vingine vya labda majumba elimu wakati mwingine hata hii amani tunaishi katika taifa lenye amani ambalo huhitaji kukimbia poporo au kukimbia rambo au kukimbia vita au kukimbia nini unaweza kutumia ile amani kum, ile unayo kumweleza Kristo eh basi so ni rahisi kwenda kwa Kristo Mabia baba Kristo mimi ni kwa niko Kongo kule walikuwa wananifukuza kufukuza na nakimbiza maisha yangu bawa langu usini kauwa ndeshikupata muda kupeleka inji sasa si unamwambia kwamba jua mauzo na wao walikuwa hapana walikuwa na amani tele eh hey, uko hapa hujawahi kusikia mzinga unaruka juu yako na mimi alafu useme sikua na muda hakuna kitu kinacho udhi niko nafunga hili somo nikiona najaribu kusitizia hakuna kitu kinacho udhi unaamka siku kama yanyuaosi unapeleka injiri unakutana na misururu ya magari yanakaribia kugongana wanawahi kwenye shughuli zao Hakuna hata moja mbae na hangaika na mambo ya mungu Inasikitisha Tafuta kamda frani Wewe unaini sikiza kutokea mbali na situloko hapa Tafuta kamda ukatenge kwa ajili ya utumishi wa ufalme wa mbinguni e, Acha kuwa kama simba na mbae na muka na winda tu ili kusudia jaze kitu mochaki mm. Na hii sio somo baya. Nani anasema hii sio somo la hukumu. Ni somo la kutiana moyo, somo la, kuhu, la, la la kuhimizana. Eh. Unaweza kusema nitaanzia wapi? Kama hujui kabisa. Kwa wewe ambao uko hapa tunajuana, niulize nitakuwa tutakutana. Lakini kwa wewe ulio mbali, nipigie simu namba zetu ashi mtu aweka pale. Useme mimi na sijui vizuri namna ya, ya kuzalisha tarata katika ufahamu wangu. Nifanyeeje? Nipigie nitakujulisha. Bure wala sitakudai hata. nasina shida na hizo hizo era Eh. Eh. Kwa kutangulia tu kwa sababu nishasema kwamba tutafungia hapa. Eh, taneta ya kwanza eh, kichwa kwanza cha kufanyia Mungu ni nini? Hemo anza kwanza ijue katiba ya Mungu wako, Maerekezo ya Mungu yako kwenye neno lake. Katiba ya Mungu ni neno lake. Tumia muda wa kutosha kuinama kwenye kitabu cha neno Mungu kwenye Biblia, jifunze usibagwe. Ukiona na soma neno na mungu. Ahi Eremia siitaki. Ujue huna thawabu na hitengeza kwa mungu wako. Hata kiloku. Eh, kubali kina neno na mungu. Hata kama nikitapu ya maombolezo. Kisome. Mungu haki sema maombolezeni. Vaeni magunia. vaa magunia. Hana mana magunia ya muirini. Hana manisha. Hana sema iralueni miyo enu. Wala siyo mafazienu. Eh, mungu haki Mungu haki utoke katika maisha ya ya ya sherehe una unaguta mt weekend moja ya kwake mbele yake kuna screen kubwa inayonyesha mpira ameweka chupa zabia bia ameweka kitimoto alafu pembeni kuna malaya wale mabamedwa ndio mkristo huyo msikia hiyo hatari msikia hiyo hatari na hapo naongelea namba kubwa ya wakristo Na, wa, na, wa, na watu wa dunia na hata wasio wa kristo hata wasio wa kristo kwa nini wanataka vile vile actually wasio wa kristo Mungu anawataka zaidi kwa wale wa kristo eh, ni kama ni, ni kama eh asio kristo ni kama yule kondoo aliyepotea kristo anaacha wale kenda wa kristo walio ambao hawana hawahitaji kutubu au kumkaribia Mungu zaidi akaenda kutafuta kari moja kasikupotea hata usio wa kristo tafuta kitu cha kumfanyia Mungu ukianza anakuwa mkristo kianze na uko. Hmm. Eh, emniulize taswira ya picha ya, au, au taswira au picha ya mwananchi wa kawaida mkristo wa leo. Standard life yake maisha yake ya ya msingi kabisa. Ni akisha toka kwenye kazi kazi zote zote kwenye biashara ni kwenda kukaa kwenye waneta meza eh, si ichtamate au kasiwa. anapanga bia anapanga nyama anapanga vyakula vyake kila wakati haina kula vyakula bome lakini yeye ndo maisha yake alima hayo ndio alikuwa ya maisha yangu kila siku anayasema seremali eh pembeni kuna screening unatoka mpira wa kitanzania unaingia mpira wa waingereza unatoka wengereza wa unaingia wa Hispania Unatoka wa Hispania, pebeni akushalewa kayali ana maba waki oriwa tatu. Na wakati oyuko, anatexti vimada vingine viyoko mbali. Ana vipangruwa, tu hiki kisije leo hiki kije keshu. Haa. Uh -uh. Hasuo maisha faida Kula cha, kula chao. Enjoy maisha yao. Hamna shida. na anga anasema anasema m m m tusoma katika ruka ruka saliule na ntausema mara nini baada kwetu uzoewe wasoni <laughs> mzito ruka ishina moja tena tina nane anasema yu? ruka ishina moja basi dia mioyo mioyoenu ishije ikalemewa na ulafi na ulazi Yani hiyo doshugu nikuwa na isema yote hili. Na masumbufu ya maisha haya siku hile ikawajia gafra kama mtego unasami. Yesu akajwa kutoa ta wabuzaka kwa kukuta. Uko unakula na kunywa na makahaba na watuza ushuru. Christ. Unashiba sadaka za maskini. Nabiwa wangu. Hau hata kama ni nabiwa kweli lakini unashiba sa... Hunatofauti na eli. Nabii Eli alianguka kwa sababu ya unene akavunjika aka, aka, aka, aka, shingo kwa sababu ameshiba kitani I mean Amin. je neno hili Na amini neno hili alijaku hukumu imekutia moyo mm -hmm. lakini imekuonyesha ubaya wa matokeo mabaya naanza kutupata mm -hmm. basi kaa chini leo na kesho na hata mwekani anza kumuliza Mungu kuna sehemu gani ambazo naweza nikakuzalisha tata nionyeshe muulize ukiona hajajibu muulize tena muulize tena njoo kwenye ibada soma neno lake Mungu wakati bado anapakikana ndiobariki sana tunashukuru baba Mungu na kushukuru kwa neno hili sadaka kwa na fadhili zako siku ya leo sadaka mahubiri haya tromba Mungu yasishie katika masikio basi mali ya katende makusudi yako baba na mabaka zako kwenye kusanyikola kwa hili Na wata natufatia kwa waminifu mungu, kwa bariki, kwa wakusu. Kwa rite pia katika utumishu wako, huzuli mungu wasikosa hizi taranta na barakazako. Baba nakushukuru, wepa pamoja na siji mbele ya wiki yetu ili okumbele na utukusani sikuramis kwenye ibadah, na hata chumamosi na chumapiri kwenye utumishi ni katika. Jina mungu baba mwana naroon takatifu, na mini otu na kupukea. Amen.